Suid-Afrika is het nou so 5 minuten en 30 secondes oor 7, 1905 hier in Suid-Afrika. En is baie welkom, elke, elkeen van u wat ingeskakel is, altyd, altyd, altyd, baie, baie, baie welkom. Waar u jou ook al mag bevind, ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai uit Airene. Pretoria in Suid-Afrika. Ons webwerf hierby Net Radio SA is www.netradiosa.co.za En het weer vir jou die webwerf www.netradiosa.co.za Al die relevante inlichting kan u daar krijg name van die omroepers, programme wat hulle elkeen voor verantwoordelik is, taie van uitsending, en dan soms so'n bykie ander informatie wat ek denk belangrik is om net van kennis te neem, en dan die archief waar jy kan luister na vorige uitsendings mens kan by die archief soms so online luister of jy kan dit aflaai en dan op jou eie ty daarna luister die ander rede hoe kom my mens hier die inlichting moet hee oor die archief is om vir iemand anders daarvan te vertel iemand in te lig oor hier die stasie en die jy dit nuttig vind leersaam vind om dit te deel met iemand anders, dan gee mense die webadres en verduidelik hoe mense nou inskakel want jy weet mense nou hoe jy dit doen en so help ons mekaar en is ons bezig om uitvoering te gee aan die opdracht van Jezus namelijk, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie goeienies aan al die nasies En daarom is dit my wens dat hierdie golwe van hierdie internet radio dwars oor die ganse wereld sal beweeg. Dit doen in elk geval. Maar as iemand dan nou nie weet nie, kan hy nou nie inskapen. Is maar hoe dit werk. En as dit gunstig op jou oorval, om iemand oor uitenooi, iemand te vertel, asjeblief, ek sal dit so verskrikkelijk waardeer, my eie persoonlijke wens is dat al die eienaars van slimfone in die wereld en daar is so een 2 biljoen van hulle, dat hulle hierdie inlichting sal kry, nou weet ek, onmiddellik is daar een stemme wat opgaan en sê, maar jy praat in Afrikaans. Ja, dit is so maar ons probeert dit in elk geval, want recht oor die wereld sit van ons mense, wat bekend staan as expats, wat hier omtrent van 1994 af die, die land verlaat het, en hulle bevind hulle nou recht oor die ganse wereld, so as jy al jou mense kan inlig al jou kontakte op jou kontakluis, so sal die een kontak na die ander kontak beweeg, om dan deel te hee aan hierdie program, vooral dan met hierdie perspektief wat ons nou hier het, by ons program oordenking, namelijk nieuwe wijn vir wijnsakke, of vir nieuwe wijnsakke. Nieuwe wijn vir nieuwe wijnsakke vir 18. En dit na analogie van dit wat Jezus verduidelik het in Matthäus 9, dat die mens nie ou wijn, niewe wijn, in ouwe wijnsakke kan gooi neem. Want dan sal die wijn en die sak verloor gaan. Maar niewe wijn is vir niewe wijnsakke. En die goeie nes is, die Heere gee altyd vir ons niewe sakke. Hy vernieuwe ons. Paulus skryf dit, duidelik dit vir ons, Ons elke dag, dag vir dag, vernieuwe door Godse woord. As ons later alles mooi in detail verstaan oor hoe Godse woord nou eindelijk werk, dan sal die opgewonde wees. Opgewonde wees om te weet dat God nou, terwijl die bezig is om te luister, werk aan ons wijn sakke so dat Godse woord bevatlik kan wees vir ons, dat ons dit kan snap, dat het in ons kan werk. Ek kan ook later kyk na Matthäus 13, en hier die verband oor die saaier, waar daar verduidelik word, as iemand die woord wat gesaai is, nie verstaan nie, as jy dit nie begryp nie, dan word het door die duivel opgepik, en dan, is dit verloor. Daarom moet dit vir ons bevatlik wees, en die Heere help ons daarin, om ons te vernieuwe, ek wil hy, jy moet dit onthou, jy moet dit verstaan, ek wil dit aan jou verduidelik, in die mense DNA, hoe werk al die, die dinge, hoe werk klank, hoe is dit dat klank, soos een, soos een mikro, chirurgische, snuimes skelpel daar diep binnen in een mense weesig gaan en daar syrurgies herstelwerk doen aan ons DNA en ons so help om die dinge wat ons nie begryp en verstaan nie, om dit wel te verstaan en vol blijdskap te wees in die nieuwe wijn is veronderstel om blijdskap te breng vreugde, opgewondenheid en ek hoop dat dit hier die uitwerking vir jou sal hee en ons sal so hier van tyd tot tyd luister na die muziek wat ek ook hier ontdek het, maar pas, voor back to basics wat nou nie een nieuwe groep is nie, maar my eie repertoire van muziek het dit nog nie ingesluid en kom iemand aanbevel en ek het die gekyk gekry en kom ons Luister na Back to Basics wat vir ons hier syng oor Lodse Vrouw. Lotse Vrouw, wat sy ding hang daarom jou, Is hy die hoop van slechte mense van sy dom. En hoe kom kyk hy om, ongehoorsamheid is dom. Uit sy oorvloed zou hy alles vir jou hier As jou ouwe lewe vol foute van die verlede Jy kom nergens want jy kyk vast in die herde Gooi af die jyf wat jou nog daar vast hou Kyk nou en toe en kyk wat het hy What's down you no to do? Dis al jy om waar skwees ook bes tyds Die juk van slechte mense Van so dom. En hoe kyk om Ongehoorzaamheid To het Uit sy oorvloed bouw Alles met jou die ja. As jy om Vir die die hoop In jou lewe Los dit wat Achter is en voer en toe Moet jy Jy is ingeskakel by net Radio SA Luister na Dr. Tini Eilers Jy by oordenking En nou net voor ek vergeet Een van ons gereelde, baie baie gereelde luisteraars Anton Boswal Baie baie baie geluk met jou verjaardag jong Ons is saam met jou baie baie baie dankbaar Dat die heren jou nog een jaar gespaar het Vir jou geliefdes A die mense wat vir jou omgee En ons ook hier Vertrouw dat jy nog prachtige, wonderlijke jare in die teenwoordigheid van die Heere en uit sy hand uit sal ondervind. Ons wil jy soms sien met al die hemelse sieninge wat in die hemel vir ons beskikbaar is. So mag jy baie, baie wonderlijke en geseend hier die volgende levensjaar betree saam met God 3 enig, baie geluk weer eens en dan het ons ook hier nog een nieuwe luisteraar met die naam van Spets nou ek hoop nou maar, ek spreek het nou recht uit uh, jy moet my vir my recht help, Leeuwe nie as ek dit nie recht sê nie, as dit Duitse Spets of Spets, dan moet die man het vir my daar help met jou uitspraak jy kan het so my fonetisch daar skryf <laughs> dan sal ek ook weet Maar elkeen van ons, waar jy self mag bevind vandaan, die is verskrikkelijk, baie welkom. En ons groet dan ook sommer in een paar verskillende talen. In die Russische taal sê ons Drafutja of Privet. En in die Arabische taal sê ons Salam Alekoum of Mergaba of Allaan wa Salaan. Duits Goedenavond. In die Hebrews, Shalom, Grieks, Kalimera, Griek, Afrikaans, Goeiendand, Engels, Goed, Evening. En hoop ook dat jy nou gegroot voel, ek weet nog nie hoe mense in een hondentaal groot behalwe om dalk te sê, Woof, woof nie, ek kan nie denk dat dit enig iets beteken nie, maar die hondespesie, hulle weet, heel waarschijnlijk as die een sê, woef en die andere ene het een ander soort geluid en verskillende toonhoogtes wat dit nou dan mag beteken maar ons praat nou vanavond met jou oor die nieuwe wijn en die nieuwe wijn sakke waarvan ons Heere Jezus ons in Matthäus 9 inlig Nou Godse woord is so wonderlik mens, hier is lofsang dier Paulus in Romeine hoofstuk 11 Romeine hoofstuk 11 vanaf vers 33 tot 36 een lof oor God en oor sy woord oor wat sy, hy sê oor diepte van die rijkdom en die weisheid en kennis van God Hoe ondeergrondelik is sy oordele en onnaaspeerlik sy wee. Hoe ondeergrondelik, dit wil sê, mens kan nie by die diepte daarvan kom nie, mens kan nie die diepte rechtig bepaal, dit is ondeergrondelik. Onnaaspeerlik is sy wee, dit wil sê, ons sal uiteindelik maar saam met Paulus stem en sê ons ken net eindelik maar ten dele maar eendag sal ons ten volle ken maar God is nou al reeds bezig met die mens so die woord van God vir ons helder en alhoel duideliker kan word so dat ons paie beter begryp maar vooral oor God drie enig en wat hy doen Mensen, jy kan vir jyself dink dat alles uit God geboore is. Voordat daar enig iets anders was, was dit maar net God drieënig in die eeuwigheid. Voordat God besluit het om te skip, so alles is uit God uit, die besluit om te skip, en wat om te skip, en hoe om te skip, en vir wat rede hy skip, en al die dinge wat oonscheinlik verkeerd geloop het in die skipping, word hier in hierdie lofsang in een sekere sin vir ons besing. Want weer die gedachte van die herre gekend? Of wie was sy raadsman gewees? So ons ken nie rechte Godse gedagtes nie, behalwe dit wat die Heere aan ons bekend maak. Ons weet bijvoorbeeld nie wat God nou denk nie. Wat denk hy nou op hierdie oomlik, op hierdie oomlik, wat denk hy van my, wat denk hy van jou? Maar ons weet wat is Godse raadsplan wat hy aan ons bekend gemaakt het. Ons weet ook dat God lief is vir ons. En Godse liefde bly trouw tot in alle eeuwigheid. Dit verdwijn nooit, dit verander nooit, dit is net hier die perfecte liefde van God. En al weet ons nou niks verder, kan ons daarom minstens dit weet, dat God vir ons lief is en dat hy vir ons omgee. Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word nie, niemand het enig iets vir God gegee nie God het uit die niks die ganse heel al in aansyn geroep, en hy is die eienaar daarvan die skipper, eienaar uit die niks In die Latijn sê, eks nihilo Vandaar die Hebrause woord bara wat ons het in Genesis 1 vers 1 Daar staan die bara Elohim, et ashamajim beeta arets Har die woordkie bara, wat beteken om te skip So in die Latijn het die vertalers gemeen dit beteken eks nihilo dat God uit niks skip. Nou, as ons verder lees, dan kan dit vir ons sin maak, die 36e vers hier, want uit om, en door om, en tot om is alle dinge. Nou wil jy nie jouself insluit hier, by alle dinge, alles, want dit beteken alles, Want uit om, en door om, en tot om, is alle dinge. Kan ek my naam daar in sê dan, toen jy die selfde? Want uit om, en door om, en tot om, is die nie eilers. Ek kom nie uit myself nie, ek het myself nie gemaakt, en ek het myself vanuit hier ontdek. Later het ek ontdek dat God vir my lief is, dat hy vir my omgeef, en daar ontdek ek, al meer daarvan, al hoe sien ek hier die waterdichte, wonderlijke raadsplan, waarvan Paulus hier die volgende sê, oor die diepte en die rijkdom, en die weisheid en die kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordeel, en nou, oordeel hier beteken nou nie, dat God mense eendag gaan oordeel, en is nie die oordeel nie. As ek en jy sê, ek is van oordeel dat dit en dit, dan beteken dit is maar hoe ek denk. Godse denke, kan ons nie, door grond nie. En onaspeerlik is sy weer. So want, uit om, en door om, en tot om is alle dinge. So ek moet vir myself sê, Ek is uit God geboore. Ek is door God drie enig geboore. En ek is geboore tot hom. Bedoelende, God het een plan met my. Ek pas uvers in sy groot raadsplan in. En dit is nie net van my waar nie, dit is ook van jou waar. Waar van elke mens. Want sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie, sê Johannes in sy evangelie in die eerste hoogstad. Alles het hierom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ek en jy is dus nie maar somme onbeplande weesens hier op die aarde nie, nee. Ons is beplande kinders van God. Ek en jy moet net Godse raadsplan Snap En omglo En vir Jezus aanvaar As verlosser en saligmaker, Dan is jy deel van Hierdie groot wonderlijke raadsplan Want jy kan nie buiten Christus deel wees nie. Amal van ons pas in die lichaam van Christus in As die tempel Hy die tempel En daar het by die tempel gestaan En gesê breek het af Binnen drie dagen bou ek het op en toe verstaan die disciples na die tyd uit bedoel sy eie lichaam maar die tempel is. Nou die script sê vir ons, ons moet ons self bring as levende stene om in hierdie Godstempel ingemessel te word. Is het nie wonderlik om dit te dink nie? Ons moet ons self bring as levende stene So jy sê in die kerkgebouw bestaan nie rechtig uit die klomp dode baksteen en wat op elkaar gemessel is. staan uit ons. Levende mense, wat levend gemaakt is, wat uit God gebore is. En as een mens dan vanuit hierdie nieuwe denken denk, dan sê men saam met Paulus oor die diepte en die rijkdom en die wijsheid en Kennis van God Hoe ondergrondelik is sy oordele En onaspeurlik Is sy wee Kom ons luister nog Muziek van Back to Basics Wanneer hulle syng Oor die feit dat daar net een weg is Waar die pad wat nou God blijf? Sê my, hoe kan ek om waar God blijf? Weet wat die skrifte vir my sê? Daar is net weg wat die kan volg, sy naam is Jesus. Ja, die skrifte sê, daar is net een weg En dit is Jesus, Jesus. Johannes 14 versen sê, daar is weg En dit is Jesus Jesus, die weg wat tot bij God blijf En weet jy, Jesus, ja, die waarheid Jesus Die weg om verewig te lewe Daar is net een weg wat jy kan volg Sy naam is Jesus Jesus Ja, die skrifte sê, daar net die weg En dit is Jesus Jesus Johannes 14 vers sê, daar is net een weg En dit is Jesus ons hoop lê Jesus is ons rede tot verlig Jesus is ons verlosser laat net die weg wat hy kan volg sy naam is Jesus Jesus. ja beskryf dit sê daar's net die een weg en dit is Jesus Jesus jy hoor as jy het daar's net die een weg en dit is Jesus Das net die een weg wat dit kan volgens sy naam is Jesus, Jesus. ja beskryf dit sê daar's net die een weg en dit is Jesus Johannes 14 versen, sê, dat is net en dit is Jesus. Ingeskakeld by netter Radio SA, en jy luister hier na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai van uit Aurene, die stad van vrede, Pretoria, hier in Suid-Afrika. Dit was redelijk warm vandag, hoop jy het dit alles oorleef en mens klaam ons gewoon ek as dit warm is en wanne dit weer koud is, dan klaas weer oor die kouwe, want dat is ons maar net mens wanneer dit bykie koud raak en is hier by die nulgrade, dan is ons rechtig koud sit ons voor die verwarmers en so meer En nou moet jy nou denk, hoe koud is dit daar waar mense in plek is soos Rusland met minus 50 en minus 60 grade Celsius met saamleef. Maar gelukkig is ons aanpasbare weesens en oorleef ons. En baie, baie welkom hierby net Radio SA en by ons program oordenking waar ons die woord van die here oordang Moe nou ek zien Tania sê sy is toch een expat Nou ja, eh, Tania Jy moet nou al die ander expats moet jy nou vind oor al in die wereld, daar is ons een vereniging van al hier die expats van Zuid-Afrika en dan bring jy hulle amal want hulle kom luister saam met ons hier op net radio SA kles vir ons by Johannes sy epangeelie eerste hoofstuk sy hoofstuk begin hy typisch soos die oud testament beginnis is begin sy in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dit is heel interessante manier waarop Johannes sy evangelie begin, om by die woord te begin. Sien, hy sê nie by voorbeeld, die begin was God nie. Begin het heel uniek om te sê, in die begin was die woord, Mense, dit is vol betekenis en mense moet dit nooit vergeten nie. In die begin was die woord. En Jezus is die woord. En die wonderlijke hier in die 14e verse, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoen. So dit is vir ons kostbare dinge. om van kennis te neem, om te weet, dat die Heere van ons rechtig, rechtig omgeet, dat hy van elkeen van ons weet. En hy sê dat hy die woord is, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en daarin wil ons aandag geef, oor hoe werkt dit nou dat die woord vlees word? Hoe moet ons dit as mens verstaan? Hoe word die woord vlees? Is dit vir ons belangrik om dit te weet? Ja, ek dink so. Ik dink ons moet dit weet. Kom ons kyk dan nou weer hier in die eerste vers en dan lees ons aan na die tweede en so meer.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 of die sterre as jy opkyk, as jy daalk buiten kan sitte met warm is en jy kyk op in die jimmel en die belichting is van so aard dat jy wel die sterre kan sien, laat die een van hulle ontstaan sonder God neem, niks ontstaan sonder homie mense, soos wat ons hier sit en luister op die oomlik, so ontstaan nieuwe sterre en niks ontstaan Sonder die woord he. Niks nie En dis vir my So wonderlik Dat ek en jy kan verstaan Dat ook niks binne in my hart Ontstaan somme net Alles wat goddelik is Dit wat die Heere van ons verwacht Om te wees Skip hy Door ons hart Hy werk met sy woord in ons hart. Soos Paulus dit baie prachtig, mooi en vlipense verduidelik, hy werk in ons, byvoorbeeld om te wil, sê nou maar, jy denk aan iemand, wat nie wil nie, wat nie sy lewe of haar leven vir die Heere wil geen het, Wel ja, die beste raad is die woord As daar die persoon net onder die geklank van Godse woord kan kom Godse woord doen daar die werk wat ek en jy nie kan doen nie God skip en hy herskip Door sy woord en hy vat ons so trekie vir trekie want ons moet die hele scenario ken, ons moet alles weet, as ons alles wil verstaan, moet ons weet van voor die grondlegging, voordat die wereld en die mens geskip is. Is daar een ander skipping van hemelweesens, en ons moet verstaan wat daar gebeur het, wat daar verkeerd gegaan het, en die repercussies daaraan aan verbonde, moet dit mooi kan verstaan om gemotiveerd te wees vir die nieuwe wijn van ons nieuwe wijn sakke waar aan die heren werk Kom ons luister weer na Back to Basics ons probeer om terug te gaan na die basisse dinge en daarom vir my die praktische om te luister na Back to Basics. Dis nooit jy nie wie sy skuld is, te nou man, na vrou, kom ons vind uit, hei, ek, he. ek sê man, jy sê vrou, partij sê weer, dis een ander, oh, madame sê, dis nie ek nie, dis die vrou, wat die my gegeet is, jy vast sy skuld, maar sy sê, Die zin, des des langs, des lang, en het me om die bos geleid. Des nich, mys got nie des... luister hier na dokter Tini Eilers, wat uitswaai vanuit Airene, Pretoria, stad van Vrede, hier in Suid-Afrika. Hier is een van die Heere, uitroep hier in Jesaja 55, een dringende uitnodiging. En dit bly altyd so staan. Oor amal wat doorset, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop, sonder geld, en sonder prijs, wijn en melk. Waarom weeg jylle geld af, wat geen brood is nie, en jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandachtig, Na my, en eet die goeie, en laat jylle siel om in vettigheid verlustig. Neig jylle oor en kom na my toe, luister, en jylle siel sal lewe. Het bly ons die selfde, dit bly tot in alle eeuwigheid bly dit waar. Luister, aandachtig na my, en ee die goeie, en laat jylle siel om in vettigheid verlustig. Denk jy nie, dit is die moeite werd, denk jy nie, dit is goeie maniere om aandachtig na God te luister nie? Weet jy, net somerselfs predikant, dat jy nou staan op een preekstil en die preek jy kyk na so oor die gemeente en jy sien hoe sommige mense aandachtig sit en luister, sommige mense aantekeningen maak wat die mens kan sien of iemand aandachtig luister dit is dit is nou nie een kunst nie jy kan myself soms in een geselskap waar jy sit en praat kan jy ons hoor en kan jy maar sien of mense na jy luister en of hulle aandachtig na jy luister en my jy mense, lyftaal, jy gezigsuitdrukking die dinge is een aanduiding van of iemand dan aandachtig luister nou ek kan het verstaan recht al, ek kan het verstaan as iemand nou Sit luister na my en sy gedagtes dwaal af en ek tuur daar dier die venster en begin dink, dink aan ander goed. Maar as een mens na God luister, moet een mens aandachtig luister omdat hy God is. Hy is die skipper. Hy gee om vir my en vir jou. Hy wil hee, dat ons by hom sal wees in die eeuwigheid. Die bybel sê, God het geen beha in die feit dat enige mens verloore gaan hee, maar hy wil heer dat allemaal gered moet word. waarom het hy sy disciples gestuur, gaan die wereld in en gaan na al die nasies toe en gaan verkondig hier die goeie nies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En ons gaan nie afweik van Godse woord af nie, ons gaan blij by wat hy doen, Godse woord en hoe sy woord in ons werk, hoe lyk ons mense, hoe lyk ons, as ons nou een mens onder een mikroskoop so plaas, en je begin goed soos onder een elektronmikroskoop, baie, baie, baie, baie, baie, baie mal vergroot totdat jy uiteindelik dingiekie sien wat eindelik half onzichtbaar is soos die mense DNA nou moet jy verstaan, jy kan dit gaan kyk op Google, jy kan dit gaan gaan Google, DNA DNA is Afrikaans, maar die, op Engels moes nou meer bekend En kyk na al die prentjies, al die maniere waarop dit aan ons uiteengezit word. Jy sal sien, is daar een mooie prentjies, dan byste die hele cel. En daar reg in die middel van die cel, daar in die kern, daar is die opgerolde double helix, die DNA. Double helix, DNA string, daar die string waarop alles neergeskryf is van jou en van my, die kleer van jou oor, vorm van jou oor, vorm van jou neus, van jou wenkbrauwe, jou ooghaare, jou manier van gezigsuitdrukking, om jou siel bloot te le, om iets te sê of, maar net met een bepaalde gezigs uitdrukking. Trane, wat in jou oor vorm, by, by sommige mense waai makklik, en by ander nou nie, al die dinge, is God gegewe, en is opgeteken, in jou DNA, net so uniek, as jou vongerafdrukke is, net so uniek, is ook jou DNA. En om te denk daaran dat jy een kind van God is, is een wonderlijke gedachte. Wonderlijk om daaran te denk en te weet, God gee om, God is lief in my, God wil my help, hy wil my leer, hy nooi my uit, allemaal wat doorset jy vanavond luister na hierdie woord is dit maar net doodgewoon omdat jy ook honger en dors na Godse woord Back to Basics O maar, die die Oe, my heart is blie my siels gered Het is hier mag wat nou vir my wil ek ek kan proberen, ek is een van God ontre my maak jy nooit eens stil my, is, my nou vermag ek nie om te weet ek van jou want weet ek kan se liefde voel septe daf ek hy boue moeilikheid daf ek naar hier aan my span ons pad en daar sal jy vir ewig troos Jumel toe, na jy sy stuur, Hoor my hart is, bleef my ziel gered, Het is ter mag wat nou, vir my wil keer, Ek kan proberen, ek is een kind van God, Hoor ons genoemel toe, na jy sy stuur, Hoor my hart is, bleef my ziel gered, Het is ter mag wat nou, vir my keer, Ek wil nie doen wat God van my verwacht Dan leef ek in die wil van ons vader En daar sal my vir troos Hoel ons geen jyma toe en is een hoe my hart is, bleef my ziel gered Het is dier mag wat nou vir my wil keer Ek kan proberen, ek is een kind van God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 my ziel gered het is die macht wat nou vir my keer keren ek kan toe weer ek is van God hoe ons genoemel toe in huis is toe hart is blij my ziel gered het is die macht wat nou vir my keer keren ek kan toe weer ek is van God kind van God luister ek ons hier uit Romeine by die eerste hoofdstuk vers 16 wat sê want Ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie Wan is ek kracht van God Tot redding vir elk een wat gloe Eerste vir die jood en ook vir die griek Kom ons kyk net een bykie na hierdie vers Ek skaal my nie oor die evangelie van Christus neem Want het is een kracht van God Die evangelie is een kracht Nou die woord kracht dynamis is dus dynamiet Dit maar eindelijk waar die woord dynamiet Engels dynamite waar dit vandaan kom Die evangelie is een kracht Dit is kracht van God Tot redding vir elkeen wat gloe Nou as een mens nou nie weet hoe die skrif in mekaar pas en hoe al die ander skrifte mekaar ondersteun nie, dan sal so jy denk hier leen nou een verantwoordelikheid op jou om te kan glo. Wel, dit is God wat in ons werkt, want Paulus sê vir ons, jy word geret dier jou geloof, maar dit is nie uit jyself nie. Dit is een van God. God werk in ons soos die saad het ek sê in Matthäus 13 waar die saad gesaai word en daar die saad kom op en dit kry een wortelstelsel en dit kry blare en dit kry vruchte. Maar dit is God gegewe soos wat ons nou hier luistert is God bezig om hierdie saad te saai in ons hart en God laat groei. Paulus sê, Paulus plant bijvoorbeeld of saai, Apollus maak nat, maar dis God wat laat groei. God laat alles in ons groei, niks ontstaan sonder hom nie. So elke trekkie wat ons gees so in die geloof, hou ons vast aan Godse hand, en ons ontbloot ons hart aan die Heere, want ons moet eerlijk met hom wees, en so gaan ons stap met hom, saam met hom, byvoorbeeld in Galaties gaan ons lees, en kyk wat is die dinge wat hier by ons en in ons behoort te wees, wat miskien dalk nie daar is nie, en om die Heere te vertrouw, Trou hiermee, so dat ons soos Paulus dit vir ons in 1 Thessalonians 5 vers 23 verduidig om te sê ons moet onberustmelik gees en siel en lichaam bevind word, by die wederkomst van ons jyre Jezus onberustmelik gees en siel en lichaam en die wonder hiervan Is God, werkt het in ons. En die werk wat hy in ons begin het, sal hy nie laat vaar nie, hy sal dit volleindig. Maar dan moet ek hier die discipline toepas, want ek kom luister na die woord waar God bezig is om, skippend en herskippend in my te werk. En daarmee groet ek jou hier vanuit Eirene Sinekewee D.V. Marat 10 uur is dit Erediens en dan 16 uur boekvoorleesing en 19 uur is dit Stem van Hoop. Mag jy een mooi wonderlijke aand hee in die teenwoordigheid van ons Himmelse Vader. Shalom. Die aardbevings en die oorloe en die vloere wat die ons beskryf in die laaste tyd. Hier sal jy asjeblief gauw kom. Ons bid, dat die tyd nou aan sal breed.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 van die wereld so oordeel. Nog een dag en nacht in ons